Наталочка любила поспати, а в неділю вранці і тим паче. Та, вчувши про небезпеку, швиденько підвелася і штовхнула Максима на диван. Ні, я перша. А от і ні не встигнеш. Ні, я перша. Вони ще хвилин зоп'ять борюкалися, потім Максим вхопив рожеву, зіснув дівчинку в оберемок і приніс її на кухню. «На, мамо, отримуй свою сплюшку!» Софія чмокнула донечку в пухнасте біляве волосячко і ляснула тугі кругленькій попці. «Вмивайся і до столу!» Максим потяг на талочку до крана на подвір'ї, вмив їй личку холодною водою. Мала виривалася і радісно вирещала – Потім вмився сам. Наталочка поливала йому на спину крижану воду і підстрибувала від втіхи. «А от так тобі, щоб знав!» І от уже дві голівки, чорнява і білява, схилились над тарілками. У хаті запахло щастям. Максим мав чудову звичку завжди з'їдати все до кінця, скільки б йому не поклали. Має пузо тріснути, аніж страва скиснути. Софія мила посуд і відчувала, як серце повниться радістю, Тихою, лагідною, не раптовим вибухом, А постійним, сталим, рівним почуттям. Глянула в люстерку. В уста складені у посмішку, а вона ж не посміхається. Очі сяють, наче їм у середині У свічечку щастя. Отого простого родинного щастя. Не на день, не на тиждень, на віки. Згадала свої сумніви перед весіллям І усміхнулася їм. Чекала ж зовсім іншого. Думала, житиме поруч чоловік, знатимуть люди, що вона заміжня. От і добре, от і плюс. Правда, доведеться готувати йому їжу, брати одяг, терпіти зміни настрою, фокуси, вибрики. Оце мінус. Вже місяць, як Максим, достроково склавши іспити, живе поруч. І увесь цей час обличчя Софії чомусь не покидає ота постійна посмішка. Чомусь те, що раніше було прикрим обов'язком, стало приємністю. Радісно було вставати зранку, готувати сніданок, гарно розкладати на тарілках, прикрашати зеленню, потім мити посуд. А прасувати Максимові сорочки – це суцільне задоволення. Спробував би хтось нагадати Софії, що вона терпіти не могла прасування. Можливо, колись так і було. Носити відрами воду, гріти на плиті – це справді важка виснажлива праця. Та з Максимом усе нагадувало швидше гру. Він потроху перебрав на себе всю роботу, яку вважав не жіночою. «Оближ, жінко! Не жіночих рук справа! Зіпсуєш!» «Не зачіпай, жінко! Ти ж цього не піднімеш!» Жіночою справою він вважав лише приготування їжі та прасування і зовсім не тому, що не вмів цього робити сам. Ні, у його вправних руках все горіло. Особливо часто горіла смажена картопля. Максим не вмів чекати і завжди вмикав плиту на повну потужність. Результатом його кулінарного сюрпризу Хотів почастувати Софію після чергування картоплею по Гуртожицькому Була страва з чорної